Kilenc fontos tudnivaló Benjamin Ferencről 1920-ban született. Nagyon szegény bevándorló családban nőtt fel, New York rossz hírű negyedében, a Hell's Kitchenben. Kíváncsiságának, elszántságának és szerencséjének köszönhetően felvételt nyert a Harvard jogi karára. Részt vett a normandiai partraszállásban és harcolt a második világháború öt nagy nyugat-európai csatájában. 150 cm magas. Tíz koncentrációs tábor felszabadításának volt a tanúja. A Nürnbergi amerikai katonai törvényszék dolgozott. A Nemzetközi Büntetőbíróság felállításának lelkes híve és az intézmény támogatója. Gyerekkori szerelmét vette feleségül, akivel több mint 80 évet töltött együtt.